Så den enkelte for vidt forskellige funktioner i arbejdsprocessen. De forandringer, jeg lige har beskrevet, sker jo ikke fra den ene dag til den anden. Skal man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 De traditionelle sociologer beskrev og analyserede det moderne samfund.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 Det er, har sagt om det moderne samfund og det postmoderne samfund, om det hyperreelle samfund, om simulakre og simulation osv. Det kan du først rigtig forstå, hvis du grundigt læser de afsnit, der behandler disse spørgsmål. Du skal også sørge for at læse de afsnit, der beskriver den engelske sociolog,